اما بعد و بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا قرآن افاد دا فهم فارا اولش فکر خبری بیانو یو عظمت د قرآن از ما قرآن بے خبره شناعت د مورذینو شناعت د مورذین هم خروج د قرآن نه څنګه یې کړه داوی بدی بے خبره عذاب د قرآن بے خبره عذاب د قرآن سلواره خبره تعریب د قران سلواره خبره تاریخ د قران خبره حکمت د نزول حکمت خبره موضوع د قران ساده خبره موضوع د قران عظمت و شنعت اعدام طعیب حکمت موضوع عظمت دا قرآن و شلو تلقو سر بیانو عظمت دا قرآن و شلو تلقو سر بیانو نمبر ایک خیر کسیر خیرن کسیرن وران پاک لوی خیر دے لوی خیر دے دیتا ایدو گوری سور بقرا دو سوا یو کم ہویا دریم اپارا سور بقرا دو سوا یو کم جو دله حکمت همې شان ورکه الله حکمت او چا د د حکمت مانه کئ فهمه قران او سنت فهمه قران او سنت ورکه الله په قران او سنتو مه شاعل شوवाडी وَمَيُّوْتَ لِحِكْمَتَا فَقَدْ عُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا چې حکمت ورگر شو دللوی خیر ورگر شو چارل القرآن وز سنت فعن نصب شو دللوی خیر خوان شو حدیث باقیوم رازی مَيُّرِدِ اللَّهُ بِي خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ مایورید الله بی خیرن یفقه فی الدین چا سر الله لا خیر را دو کی نه پو دین کولا کو او دین سه سنت دین سیرات مستقیم قران پاک سیرات مستقیم دی دلیه تای دوری سوریا نام ایک سوچے بھی سیادت ہے سوئے نامو اطوام فارا ایک سوچے بھی سیادت ہے یہ اصلش کو اجتماعات وَهَذَا سُفِرَاتُ دا قران لار درف ساده برابر و هذا صراط ربك المستقيم دا قران لار در درسي برابر هذې منسره الله ترسي صراط المستقيم دیم ازمدداشو چې قرآن سیرات مستقیم دیم سیرات مستقیم دیم دوشان تی دی بیان سوری بیا کی بیان مقضانو گو رئی ایک سو تری یو انہا زا مستقیم فاتبعو اور بسی بیان انام ایک سو تری پان کی دریم سبب الرحمان سبب الرحمان قران پاکو سبب الرحمان دې تایلو ګره سورہ عرف نه مفاران تو سوچ راهات سورہ عرف ہم اپارا دو سو چار ایات و اذا قریل قرآن ترحمون کل ج قرآن بیان دی پتہ سورہ قیف سمیه ولا وغور پکې روان سټو ولالکم ترحمون دې دا فاراج پتہ سورہ رحمشین غادي سپای کوم راضی و اجتماع اخوم فی بیت من بوتی الله یتون کتاب الله و إِلَّا حَفِظَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَنَظَرَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ دَالَا بَنډيګا دلا کوټ کړه چې راځم شي دلا کتاب وایو وی او اعتذار رسول او کومار ځان کوګي الله معنا کې وي دغه قران په ماربا ځان ته کی جمعت کې ټول بارہ جمع او په ورنکه تاري باہ را جمع یو حکم دی سم درسته کې ټول بارہ جمع شې داون دا صدور خوشاری یوم حفظهم الملائکہ ملائک در ای خلق سوکے گئی جیم ونظرت علیم السکینہ و در ای خلق باندھے خوشاری نازی دی قرآن وارا باندھے خوشاری نازی دی ورنو کی اللہ صدور خوشاری گئی او در ای مغشیتهم الرحمہ اللہ بل اقبل رحمت سادر قرآن او رحم او ذکرهم الله في من عنده الله پاک وخوند مارکی داخله کی ا دی القران سبب الرحمه دا رحمت سبب دے دا شو صلو رحم نمبر سبب الفرح سبب فرح دا خوشالي سبب دے ایتای دو گلی سري یونسو اتہ پندر سمیات سورة یونسو اتہ پندر سمیات سورة یونسو ایات اتہ پندر سمیات اٹہ ہونے قل بفضل الله و برحمته قل بفضل الله و برحمته اتفنت و سمیات وید ما پی هم برابی فضل الله دا اللہ فا و دا اللہ رحمت بانده و بذارک فلیفرحو فدیمان دا خلق و والبفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا ده الله فضل دي الله قران دي او ده الله رحمت دي اسلام او سنت دي فبذالك فليفرحوا ودي داخله خوشال شي اگر شیخ ده الله تعالی کی رحمت کی او تو بیان والا وا تفریعیہ دا, دا تقاضی د متفرعن علیہ مسکی جملہ واړی چې د خپل مدخول په اړه متفریقي نيو پهل د احوال تقاضی د اجنبان کلام کید بین بځایې کی, کی با جارزا با جارزان متعلق واړی په ک با جاردا او با جارسان متالق وړي دیم پیر بعد با, با جاردا او جن مقدره تقدیر د کلام انداز شي يفرحو فيفرحو بی زالې کا پر يفرحو يفرحو خوشال دي شي داخله او فليفرحو کشاردیش داخل بیزاری کا فليفرحو فدیو قرآن دو کشاردش لیفرحو فليفرحو, فليفرحو, فليفرحو بیزاری کا فليفرحو یو لیفرحو دفع دو جنکی خودشو فاتف او لیفرحو یو شو سو بیم دو بادو جنکی خودشنو فليفرحو شو یو مذکور تقدیر ویسه شي له افرحو فليفرحو بذلك فليفرحو وشال ایش داخلك وشال ایش داخلك په دې قران جو خوشاله دا دې ضرورت وې په دې قران دا مخلوق خوشاله شي اوري دې دې قران وې خوشاله شي لی <mile> افرحوا فلیفرحوا بتالقا فل فلیفرحوا خوشالشی خوشالشی فلی په دې قران دې خوشال شي هو سبب الفرح قران دې خوشالۍ سبب دی الله فرمایي په دې قران دې شي زنان دې خوشال شي نارینه دې خوشال شي خوشا خلق خوشالي کلا خلق قران دې خپکیږي مانگ دا آم لوڑو لگو دا خلقو دا خبگان داوجیا کام لوڑو لگو جو خلق بیا خبکی سو قیدار مانگ دا کارو باسی سو قیم دا خوب باسی سو سگی لیے کے سو سگی لیے کے پاکار خداو اللہ فرمائی چرا خلق با قرآن پرشا لشی قرآن بیانی گیاری اس رجی تمندہو کی چیرد و قرآن تکینہ سے کټین شماره قران پاک आवाज موور دي په پټي کې موور دي په ګور کې موور دي زه سګورا م آزمښت شم سګورو کرا پنزم هذا بلاغ هذا بلاغ قران د توضیح کتاب دی د رسول کتاب دی سوره ابراهيم دوپن دوستو میاد کی سوره ابراهيم دوپن دوستو میاد تا ذا بالا وللناس ولينذر به وليعلموا انما اذا بلاغ للناس ذا قران ده رسول <سؤال> کتاب مخلوق تا ذا قران ده بلاغ در رسول <سؤال> کتاب دي اذا بلاغ للناس ذا قران بلاغ للناس الرسول <سؤال> کتاب مخلوق تو علم ذو به مخلوق دي يروري شي ور یعلم ان ما اپا دیمہ سلک پوشی چل لائے ہو دی درشان سور مائدہ کی پوش پہ تمہیں آت کی مائدہ آیات پوش پہ دکی یا یو رسول باللغمہ امزل لے کا بھر اب نمبر برابر ل قرثا ماون دې کتاب شرع لري شهادت من ربک سداربنا و لم تفل فما بلغ ترثا کو جن خداكار نو نر سوتا بي الله خپل محبوب توين قران خلق تو رسا ماون دې رسې قران او سوره یا دو حج دیو یا بل توه هي سکی دا مخروق کوره څا دا زموږه تبلیغ دی د اړین تبلیغ سره قرآن خپل ته بیان وای ته لقب قران دی باغمان دی بلغه ما اونځر لیکو قدا ما رساله کتاب شارې غري شي تا ته کدا کار ځونه کو نه فما بلغته رسالته ال علماء ور سنبيه ته علماء قران نه رسې د قران تبليغ نه کوي ندخل رسو داسې پټ کې په سر ما تړلیاو کوم ځای کارونه کار ډولونه بیا پکار دادا کسړه درس د ورځې کې نو قرآن بر اسې امامتي کې نو قرآن په خپلو طریقه سره نو اورو د پړای کې نو قرآن په خپل طریقه بار شوګو کې چې دی خو د قرآن تصدیق وکړي له واور پړې ما <مآبا> بهلقته رساله ته والله یاسی مکن ناس دقرآ چې رسې خلک به تکفونونه رسئ خلاب بقي مخالبت بقيین والله یاسی مکن ن الله وسی تا ل د شو چې د قرآن په تبلیغ کې روپټونه رالي مص راي مصبتون راي او ک غمو دغې پاس ووک کې اللهغ هادا برا دوشان سورتی عقاب کی امراشی بینزد ارشت نمیاد مین شفقم سورتی عقاب کی بینزد ارشت نمیاد حلقم موین فراغن دش و دنه نش ها د دې سې روان وي سوریا کا پنځه ساعت دی باهی ولا کو الا القوم الفاسقون نعلکی مغر قوم فاسقان بلاغون فاجول کو الا القوم الفاسقون دا قران بلاغ دی دادا رسولی دا کتاب دے پسنا لیکن مگر قوم پاسقہ قطرہ اختران دے پر نیران دے بلاغن القوم الفاسقون ہم رسی اللہ سن. قدام <سؤال> <سؤال> عظمت القرآن لا يمسه الا المطهرون لا يمسه الا المطهرون عدم المس الا الطاهر <اللتواحر> دا قرآن دا از مست چې پاک خلک دا قرآن سره لاس نه لري سورہ واقعې کې وګورئ شپه او لا يمسه الا المطهرون لاسنه لګي دا قران سلامګر موحدينو دا آیات په تشریح کې معالم التنزیل نقل کړدي په حواله د ابو الفجر باندې قال ابو الفجر المطهرون الموحدون لاسونه لګي دا قران دا قرآن سر الاس موحدین لگئی ابو الفضل وی مراد دا متوحرون نا موحدون دی موالی متنزید دا اللہ تفصيل اوئی تفسیر دیں موالی متنزید صدور جلدو کی اور یہ خط تفسیر دیں نای ابو الفضل نقل گئی متوحرون سمانہ دا موحدون لاس من لگئی دا قرآن سرام اگر پاک موحدین ومعظمت فی صحفی مکررمہ قرآن پاک فی ذتمند و صحفو کی راغذنی سور عباس کے درشتان فاران دیارہ سمیات سور عباس و درشتان فاران دیارہ سمیات گیا لیسا نمرایت قَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرًا فَمَنْ شَا ذَكَرًا فِي صُحُفٍ مُقَرَّمَتٍ دا قرآن پاوستی کې دے پایزت مندو کیا مرخوات چوچوتی دی مطوحرت و پاکشی دی بی ایدی سفرت کرامی برران لکلیشی دی پلاس دا غلی کنکو چیزت من دی برران و نیکان دی اتم ازمد دا قرآن برحان و قرآن برحان دے او نور دیں او نور سورہ مہیدان شپگشتم حیات کی سورہ مہیدان حیات شپگشتم قرآن تے برحان ملن اور قرآن تے نور ملن سور مہدان کچی سے آتی ہیں کنجا سم کنجا سمیاتی اجاءه من الله نور وكتاب مبين راغلي تاسو الله طرف نا نور نرنا وكتاب مبين او کتاب کاركون کې د حق دې تفسیر نور سړي وعطب تقاضل مغيرات قي نور في غنبار شوء كتاب مبين كتاب شوء ذكال نور ظان للي أو كتاب مبين ظان للي وعطب تقاضل مغيرات قيخ ومغيرات عام للبزي او كمعنوين قد تکی لفزیم و غیر اشتا نور زان لدے و کتاب موبین بلپس کی زان لدے نور صدی کتاب موبین دے او القرآن افسر و بازو بازان سور تغابون کی بیعوکو ریال تر تفسیر دے سور تغابون اتم سورة تغابن اتمیات فآمین باللہ ورسولی ونور اللذی انزلنا ونور اللذی انزلنا ایمان روڑے فاغرنا چمارا لئے و النور الذي انزلنا اغه نور د اجتماع علی کلی نور دی د 10 انسوری نسای راشی یو سره 15 اوریا سورن نس قران ته نور ویله یو سره فضا انزلنا الیکم نوراً مبينا اور الیگلی میتا اوست نورم مبینا رناکارا نور سد قران دی ګرهانو نو نہمو سببو زیارت الایمان سببو زیادت الایمان قرآن دے ایمان دے زیادتواری سبب دے سورت انفال دے میں آتی نام فارا انفال دے میں او ایداتو لیقاریم ایمانا او کل چولو سیشی بدیو آیاتونا دالا زادتو ایمانا زیادتو در ایمان قرن پاک سو دے زیادت ایمان دوشان سور طوبه کی امراشی یہ اوصول سجرشتہ میاد کی لسم عظمت خالن آنیل عواج خالن آنیل عواج قرآن کی کوگوال نشتا قرآن پاک کی کوگوال نشتا سور اکاف دی میاد کی سور اکافو اندسان فارا دی میاد الحمدللہ اللہ ذیان دعال عبدیل کتاب ولم یجال لہو عواجا ولم یجال لہو عواجا ونید اگر دولے قرآن در کوبوالے قرآن کی عواج نشت کوبوالے چیوز یہ خبر رکی او گزے بلا خبر رکی بسی قرآن مدھئے زمر کی عمرہ شہدیشت میں یاد کی یه لسم تصدیقه في قتب الأولی ده قرآن تصدیق مخینو کتابونی یو سور شعراء یه سلشپک نویلیت يوصل شكرا للمشاهدة فإنه لفين ظبور الأولين لفين ظبور الأولين فكتابون رنبو كمم رنبو كتابون كده قرآن تصديق موجود لفين ظبور رسول الأولين الأولين سفت موصوب ته يا ورسل وانه لفي ذبور الرسل ولين دار بوخانو پیغمبرانو کتابونو кион لوړم بو амبیاو کتابونو کې ده قرانت دې صدور المؤمنین محفوظن فی صدور المؤمنین د مؤمنانو په شنو کې قران محفوظ دی سوران یوکم په دوسمهات سوران کبوت یوکم په دوسمهات پاري وشنا بل هو ayatun bayyinatun da qur'anayatun fgarudhi fi suduril ladina utulilam horuna da kasano ki chawo report da sheda ti suduril ladina utulilam ya rasam تفصیل مسألہ قرآنی فات د توحید د مسلې وضاحت سورې هولو دیم یاد کی سورې هولو دیم یاد کتابونو قیامت آیاته ثم لوی کتاب دے محکم شوي دے آتنا دے مضبوط تے آتنا دے بیا واضح بیان شوی دی ملدن حکیم خبیر دوشان تے حامیم سیدھا کے درم ایاد کی, کی حامیم سیدھا حیات درم کتاب خسلت آیاتهون قرآن عربی لقوم یعلمون سوار لسم نزوله فی لیلت مبارکت نزوله فی لیلت مبارکت مبارک اشبه کی قرآن راغلنے مبارک اشبہ کی قرآن رغل لیں سور دخانوں درے میں آتی سور دخان درے میں ان ذا نو فیراتم مبارکاتن انا کنا منذرین من را لګله قران په شپ برکت کیږي فیراتم مبارکاتن بین سم تاثیرو فی الجمادات تاثیرو جو قرآن پکانو بڑو کی اثر کر لے سورِ حشروں یہ اشتم نمبریات قدیشتان پارا حشر لون هذا القرآن على جبل رأيته خاش عمد صدعان من خشت اللان خاش عمد صدعان جدل بوتاز غرغر يردون کے متصدعان ٹوٹے ٹوٹے من خشت اللان, اللان جماداتو یہ قرآن اصر کئی پرون در قرآن بوجبانی انتلاو قبل ایم شپادا سم و رسول کریم و قول رسول کریم داد رسول کریم و ایناده سور تکویر دشتوvarphi سوره تکویر مناسبات سوره تکویر مناسبات انه لقد رسول کریم बेशक قران وینا رسول زثمان ولا سم انه لحق اليقين پاک حق حق ده یقینی ده قران پاک حق اليقين ده سورہ یوکم دوستو میں یاد کی یوکم جیستاں پڑھا سورة الحقات يوقن ذو الصميات وإنه حق اليقين يقين القرآن لا حق اليقين لا حق اليقين اطلسم امر للنبی بیقیرات الامر للنبی بیقیرات القرآن پیغمبر تا امر کرلے چی قرآن لولا سور عالق اولیات کی اقرع بسم ربک اللذی خلقا او دغشان تیمو او دغشان تیمو زمین خوریم زمین سدوره میااد کی ورتیل قران ترتیلا ورتیل قران ترتیلا ولولا قران فمز غريم زميل سلام هيات او ديا فقره مات يا سره منهم قران لوله. قرآن پر قرآن پر قرآن دے اللہ مر کرنے بیغمبر امت تا نبی علیہ السلام فرمان لا تتوسد القرآن وَتُّو حق تِلَاوَتِهِ وَبْشُو لا تتوسد القرآن قرآن دا بالق شانتی مگر کوي پیر آسی بالغ نشا ته اسی مخبل طرف تاړو نه لا تجر القران قران, قرآن بالغ مگر ذ انسان نشو لا تجر القران کر رسادا قران د بالغ شانتی مگر ذو بالغ نشی کنه لهي بل ترپ تا مخیړو لهي بل ترپ تا داسې جو قران مخماړو قران شته وراله نه لو له نو ځان ته له وکای ما خو ته راول نه و اتلو حق تلاوتې قران نور نه سنت دا قران حق دي و خب سو پور کوي نور ته ور سوال ملسم جمعه او جمعه على الله القرآن جمع کول د مؤمنانو سينو کې د الله لری سورې قیامت ان له سمعات یو کم درسونه واره جمعه على الله ان علينا جمعه وقران يقینا فمن دي جمع كل دا قران او لس دا قران ساسینه کې قران ز جمع کومه سلام الحفاظ صلى الله دا قران حفاظتو د سورة حجر و نهم ایاد کی سورة حجر و نمبر ایاد کی اِنَّا نَحْنُو نَزَّلْنَ ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ یا پیرونو قران را لېدلې وانه له لحافظون موږ د قران ساتونکي قران د لفظاتي دغه हिفاظه الله وکړي د ظالم مخلوق مسره ده چې مخلوق یو خوښین دی او قران دې القران درسوت نصیب کی دا قران اور دوث نصیب کی دا قران فا مو قر کی دا لا تھنا دا فخ نه کرن قران ته جی دا, دا الله والا خلکی دا قران دی خاص دا پاره انشاء الله سور چونی منتخب کیرا دا, دا الله فقیر داشل نقطې شو د پاره د عظمت د قران دغه خبره شناد د مورځي چې د قران راډا دا هو صباحت شناد د مورځینو دی په لسته بیان پلس و طریق و سران شنات و مورزینو قرآن ذکر کر لیں نمبر ایک سبب و حلاقی نفس سبب و حلاقی نفس قرآن پاک نے چکم خلق ڈڑا کئی قرآن اعراس کئی قرآن بغاوت کئی نخپل زان حلاقی سور انامش پگشتم آیاد وہ مفارا ور نهو څوک اشتمات و هو مې نه هو او نان و ایہو لیکون اِلاً انفوصهم و ما یشعرون و هم ينحون عنه داخلک منا کولکی ده قرآن نا و ینحون عنه اوری بخفل ده قرآن نورم بندیم او بخفلوم بندیم و ایہو لیکون اِلاً انفوصهم نعلاکیم اگر اخفل داننا د قران نه بن شو د قران نه بندول کړو ځان علاقه نا کاره مولا نه په رمضان کې بخپله قران وای او نه تعلیم قران تدریجي د تاریخ د بندول د اړې مختلفه طریقې جوړې کړې او په اړوند تعلیم ته قران افدیشي د قران د سکیننیو قران ترالني شي یو شناص شو علا کو نفس اذا قران نه بندول کي په خپل بنديږي ډړه ته حراس کي نزان هلا کي دین سبب وزن کې جن به اتيږي سبب وزن کې العيش سوره شپڑا سم پارا یو سل سلی رشتہ میاد یو سل سلی رشتہ میاد ومن آرزان ذکری فائندر ہو محیشتان پلانکا ومن اعرض عن ذكري جاءي ما هو زماله کتابه بينما له مهشتن ذنکا ذند ذنکن تن, تن سبب ذن کی دیش جن بتن هم شنا سوو هم للو مزر سببو هم لريل مزر د دو گناو نو بوجو نو بورتا کئی چیز دو قرآن نو ڈڑا کئی سورت وحا شپڑا سم فارس سلم ایل کی سورت وحا سلم ایل کی من حارز او چې IRAS کې لقران د وحور د قیامت کی وزرن بوج قیامت کې او بوج د ګناو چې د قران IRAS کې رړه کئ د قیامت کې به ګناو نو بوج نه پورت کئ سلام صابل ازلمیت عل النفس سبب ازلمیت عل النفس سبب د ظلم پخبل ځان قرآن نچه راز کے فضان ظلم خئی سریکاف او پندو سمکی اندسان فارا سریکاف آیات او پندو سمکی وَمَنَ عَضَّمِ مِنْ مَنْ دُكِ رَبْ يَا يَعْتِ رَبِّي فَارَضَانْهَا سوگ دے غر ظالم دا اچانا چپن ورکریشی پیتون درف فآرز آنا او دینم اخواری ومن ازلم سوگ دے غر ظالم سبب الازلمیتی علی النفس سبب دے و الظلم پک پل ذا پنزم صوب ادخال لعذاب شدید صوب ادخل عذاب شديد دسه خذاب د دننه کې دوه سبب دي اعراض د قران سوره جن یو کم درسته واره ول سمات سوره جن کوهله سمات وَمَ يُعْرِذَنْ دِكِ الرَّبِّهِ يَسْلُكُ عَذَابًا سُعَادًا او سوچ مقواری دا اللہ دا کتابنا دنبک اذر عذابًا سُعَادًا سَخَذَابًا وَلَسَمَعَت شپذم شنعات سبب الحسرت سبب الحسرت قرآن نمخڑوال دا افسوس سبب دي قیامت کې وی افسوس دی سوره حاقة په مو سمه آیات کې سوره حاقة په وینه له حسره على الكافرین یقینا دا قران ته راز دا قران افسوس د کاجرون کافر به په دې قران بس بیا سکه افسوس کوي د 10 ان سورہ فرقان کې وګورئ حدیث ته یاد کیږي سورہ فرقان حدیث ته لقد ظلني عن ذكر اذ جاءني باذ اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا يا ويلتا لي تني يا ويلتا افسوس افسوس لم اتخذ فلانا خريلا مقذان kia دوست نے گزولے لقد ظلني عن ذكر از جانی پس داگی چھما تراغ لیاؤں تیامت کی بسکئی افسوس دی حی افسوس دی لانکیہ میں دوس نوی ناکہ دا قرآن نبن رو مڑا ولی لانکیہ سرے میں دوس کی وانا دا قرآن نبن رو مڑا ولی قرآن نبن رو ناکارا ملاسر کینی باسی ناکہ دا قرآن نبن کی واسوسی ورطوات چیوی دا ملاخو پنچ پی رہ کرامات نمانی، دا بودواغان نمانی، بس دا یعباو ده، چی دا بودو ارتوگوی که نا دا قرآن او تغییر و خوابه ده، زنانو دا معشومانی رولی بودو راگیرون نن ناکار مولیانو اقید دا یعباو گرزول لی تعلیم شن دا قرآن ندی، دا قرآن درست کهی زان پوک کهی نمیانو دا پلانکی مولانا ترجمه نکی، پلانکی مولانا اخوال بنا دی دا منویر نه دا کرامات نه منی دا نور دا وسو سو بوله کی ور دغاری کیس باټو سم هوا هيات په کیسه جسم او دا نه وي په وړانده خلک بندو ما نو ما سلام وکم خلق جو خوش خسمت آئی با نصیب آئی ناغیلی طول و وصوصو نخلاش شه و قرآن ترا شکیلی انو دن وصوصی در شی حق سینیت و کشه کم و کمچه بدبخت آئی جامد وصوصو کی بایدی شی ملاشی تعلیمی بیا ملاشی بدق وصوصو کی فروتی چرت دا حق بیان کی گئی چرت دا حق براس او داو بیا مخالقت کئی او داسی ناکارا ابفاد دخلی نوباسی کمولای نم ناکارا ابفاد یو دیکی را کمالگری دا خماسیان دی خماسیان خماسیان بدل بس خونه دیم خماسی مانا بنزو حرپ وارا خبر وارا جمون دا بنزو خبری خلقود اگر نبو اسلام علا خمس غوی له خوماسیدی و هیڅ چې وې نبی رسول <سؤال> الله وسي ناکار اربالني سوبه نبی رسول الله دربار تر هغه سبب افتنان او ثوابات ځان کې شون د دخل دین نووتو په لږ ساده نکته یې خپل تیر خودی کړی دی ها نا پاکلې کې عالم درس شروعو شاګردانی پیدا شون اچھا گذانی پاترا به ګواره قرآن خل بوتا سي 95 قرآن او د حق مساله کوي یته د حق د مسلې لپاره چی کم بندون کې یاد او وسه ګرز نه د توحید سنت مسالبا کې او د قرآن سنت متابقي خبره وکي نو چې آلته کې ترجمه کړی پنځور کې نه بس د پنځ پنج دی خداشي پنځي کې باندې کې پس موږ په عالم یلي خلک ته سلام د قران نو او دا فاهري اور دې طالبان باندې مان دا مرحلې مخترزي چې دا د دین قران ترشکی نی وګوري چې هغه څو نو مو خدا خوش کو چیرته ایه قران زدی کی او طالب ده حق نه خبر شي او د باطل مخابره کې جزاد انبیای مسالم سره شی وره او دغه ذکر نه نه پنځګری نه نه پد هغه تا صبحګریه وای نه په دې باندې پدمګنه وای دی او ری د اللہ تعالی دې چې جامیان کړه د یو منځ په کلی دې د ایزاباد دې کې په حق تابع داری کې د دا پایښت تابع دا داری د دا حق تابع داری به کې د آلادین خپل کوته کوي خلک کار څه وې نه تعالی الله تعالی د غوینا حدیث کې را دي کنا من سنن سنت من احیا سنتین د فسالی امتی فله اجر می دی صحیح زمای اوتر یپښی ژوند دل سر او شوادہ او ثواب دی مشه شید اعلی غری رحمت دی او دې کی متبع اره الله چې صورت دل سر او شوادہ او ثواب ولا وی دی شهید او جهاد کی مرشوده کافرو مقابله کی مرسونه غلې او اجر دی او یو عالم چې احیا د سنت وکړه احیا د اشاد وکړه ایشاد د هغه کوه دل سر او شوادہ او اجر دی ناغری ویشه هیڅ په میدان کې د کافر مقابله کې مړکی نه یو تکلیف ده یو د بغښ او پدپرا او په ټوپک باندې ویښه شروع ولا شي احیا ذ سنن چې کې په دمه هر څوک تا نه هر څوک یې تراس کې هر څوک پر تر دې بری وایي څوک یې دعا نه مني څوک یې خیرات نه مني څوک یې دان نه مني څوک یې نو خبر دا طرف خبری دا هر طرف ندسر نه نزیادی خبري دي نو دا هر یو خبره جراحات و سنانی لحل تیام و علا یلتاو ما جرحل لیسان دا هر یو خبره پشانده بشیده نو چونکه پا احیاد سنت کی خبری گردی اعتراضات گردی، الزامات گردی نو گشی زیاد شو. نو دا هر یو گشی پا مقابله که دیوش عادت سواب شد نو دیو جنا چه احیاد سنتو که ندسر و او عادا و دیکھا بد من تائنی ڈیرے لگئی تیرازات بھی زیاد کی ردی بدی والا زیاد میرے کی ادیفہ اوٹول وانسکئی صبر گئی نزکو علی اللہ پاک دون صوبت بے نو دا صوب الحسرت قرآن پاک نیراز دا صوب دا حسرت تے وَمَنْ مَرْصُودُ دُخُولِ النَّارِ سَوْدُ دُخُولِ النَّارِ چې قرآن یې راځي قرآن ډڑکې ته اور د جنګ کېدو سَوْدې سوره یونس و مئات سوره یونس و ان الذين لا يرجون لقانا ورذو بالحياه الدنيا وسم انو بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار اخر الزم داسه غفلت گئی داخل ماواهم النار زيد اغي اتم لمبر صوب عدم الاختداء صوب عدم الاختداء صوب عدم الاختداء دا قرآن جو جڑا کن دل دار نمو می صوب دا عدم احتداء دیں سور نحل یوصل صدورم ایاد وره نحن یو سلسل ورمیاد ان الذين لا يؤمنون الله لا يهديهم الله اخر اليقين كذلك لا فاتنون لارنقي تعالى چ لا يهديهم الله لارنقي تعالى یو وز بیا مليه بځوندۍ زنه ناخله 94 پضا روانو ترجمه درا کو نا ليك پذرول له و چېرته دي نه هغه ترجمه يرنه مې ترجمه کوي هغه يا پیسړيا دا خدا ولي او دشمن دي و دې وي چې ګوري سرو واسنه شي ګوري وي زما روانه جوړو مرخي داره او ما لريلاجو خو خا خنس مه را روان کوي سار بابا نه بو وې چې ملګرن تورې څون تاره ما د شوا یو ور د دیوی چې دا درونه چې په قران ایمان نه وروړي قران سوره الله عظیم د ادي تعالی دې نه کوي دا د خوای چې قران بیا نه یو آګه سان چې مان دروړی دلاله وایو تاسو یقین په قران نه کې تو او د قران وې دې د مدارس کې دا بو ځان لري دا خو ځان نه خبرې دي لا یاديهم الله هدایت نکیتعاله دا د هدایت نه خبروبني نام نمبر صوب ال افتراء سبب ال افتراء چې قران ډډه کوي دغه الله ضروري جوړي اندغه سورہ دینہ حلګورای یو سل کې انزمايات کی سورہ دینہ حلو یو سل انما يفترل کذیبا الیذین لا یؤمنون بیاات الله یقینن درو جوړای هغه کسان چې یقین نه کې دا الله آیاتونو چې په قران یقین نه کوي د دروځنی د درو لسم شہادت الرسول فی خلافیهم شہادت الرسولی فی خلافیهم نبی علیہ السلام با دا قرآن دا و خلاف گوئی اور گئی سور فرقان درستہ میاد کیا شعات الرسولی فی خلابی و قرآن دا مورزین و خلاب با پیغمبر علی السلام گوئی ورگی وقال الرسول یاربی اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُو هَا ذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا اگوئی پیغمبر علی السلام اے ذا ماروان اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُو يَقِنًا زمان دیو قوم نولیو حادل قرآن محجورا دا قرآن دا زان بیرتان محجور دو مانی زی جرت نشي دری قرآن زان نظری کڑے نور کتابون زان تنیزی کڑی و قرآن دیڑی تکڑے اخبار نو سر وخو دبل کتاب دا, دا پارو سره وخو دا قرآن دا پارو سر وخو, پار وخو او یا محجور دا حجر نه حجر وی ٹوک جتان اتخذوا هذا القران معجورا ولو دا قران توقا دا ورته اسیو توقا قادر د دې ذکور اوتی ابس کار کوي یو معمولی کار کوي دې ته بچي کینواله اوتی تب خپل کین اصل پدیمه نه مال لگول پدیمه جوقس لگول دا ورته ابس کار قران له یو چې لا دا ورته معاملګرې ده دا ورته یو پزول کارګاری و چې قران چې لا او یو چې لري قران یې په اورم اولن تر اخیره دا ورته او معاملګرې ماجو د هوجر نشین هوجر څه باندې شنال دو موریزی رو بیان شو داغید پارا لسن اکتی. در این خبره آداب دو قرآن. آداب دو قرآن. آداب دو قرآن. آداب دو پارا یو عدم الاسطماع لهم الاسطماع لهم قرآن تقوی کی خوضر درد قرآن عدم دی سورة عراف دوسر و سدورہ میاد کی وَإِذَا قُلَى الْقُرْآنُ وان ستول علكم ترحمون کلہ جو قران بیانی فسمولا وغورتکی دین وان ستو خاموش قران توق احاظت قران اور دل قرآن عدب دل, عدب دل, عدب دل جو قران بیانی کی نطق توق کینا تو ارتا اپا دیو زمانے کی خلق سکی چو قرآن بیانی گینا قرآن غلے گئی بیلکتا لول ملک و آتا قرآن بیانی گی من بچه تا قرآن افاق چه رو ذنو جزاک اللہ اللہ کی بشاہ لکتا ایوانی چه رو یو ادر سشو الاسنی ما قرآن تغیی خودر قرآن تتغکی دا پس تا مولا قرآن تغکی دا, دا وان سی تو قرآن تخاموش شای وگورتا که دا پلی خبر پیدی خاموش شای بس دا, دا قرآن عدب دے سوچ عدب که جا اللہ پاک کلور مولانا رومی رحمه اللہ فرمائی غوی از خدا خواهی متوفیقی ادم از خدا خواهی متوفیقی ادم بیا دبو محرومو مانذ از فضل رب بیا دمحرو مانذ از فضل از خدا خواہی نه لاله غاړه ما توفیق یاده چې مراده د ادو توفیق راکی بیا د محروم مانت از پر زرب بیا د الله نه میرا باندې محرومای بیا د تنها نه خود را داشتبد بیا د تنها نه خود را داشتبد بلکې آتش درهما آفاق زل بلکه آتش درهما آفا کوذر بی ادب تنها نه خودرا داشت بدل یادو یواز نه لکئی بلکه آتش درهما آفا کوذر پټول ترفونو کې دی اور بلې ټول بیا ادب کې ټول د دین واره نو ادب د قران چسو کئ ناری ته د قرآن د مذہب دی ښکاره قرآن بیان یې انسای ور توحیدی خاموش پکی دی د ذکر الله يماري جوړي نو دااسو شو اولاتو شو او جې ما دبس نه عدم الاستمام عنهم عدم الاستمام عنهم د قرآن په ځان نه قرآن جواو رئی نوزان با پیڑان دینا و دا باس بخشل عمل کې علی سور فرقان دری اویا نمبر آیات کی سور فرقان دری اویا آیات والذین ایدازو کیروا بیات ربدهم لم يخروا علیها سم و اغه تاسان چې خونور کوي شپه یا سندرم نپریودی پدې اذن باندې سوم او هم یا نا کاڼه ځان کڼې نو دا په عمل <سؤال> کې راوړي قران پاک ادم الاستمام عنه زاد قران اندلندې دا د قران دې مدد قران به اوري قران ته خاموش کې نه بیا به دا پخپله عمل کیرا ولي ورعمل جوړي دي دو د قران دوریدونه بخاری کې باب درلنه باب العلم قبل باب العلم قبل, قبل العمل علم دا عمل نمخ دي بعض نه خو خلک قران سنکي نه وایي د شیطان کې دا عمل صورت ده عمل عمل پکارد علمونه ډیر په عمل نشتا دا درو وایه نه نشتا چې علم من عمل بغیر هغه علم درس نشتا عمل زکه نه کی عمل د علم نور سره دی دیوځنه قران درس کی نامو نصیب شي ډیر زنانه یو کار منګل دي کی زنانه درس وو منګدا مخلوونه بغښ واځولې غري مه پورن دراړ شي زنا نه دوی ناو کېږي او قران تر کور نشي یوپور تراله <سؤال> نالو <سؤال> دی شکار نه خړې را موثبره قرني او ځان د ډېر دینداري وږي شکار دې شومګې شیدار واده شو کونکي خپل قران تکینو بیا زونو ګناهګاری کوه اوس یې څخه خبر یو په قران تکینو په دې خو بیا دارا دې چې دنا نه پورن نو دي دنا لري بازار رګینه غزنیه را بیا وګون غاري دغه الفاظ یې ونه قرآن د عمل کتاب انسان به الله پاک دوته هو یو چې قرآن ته نه کېنا سیده زبان ته پوسګي او چې جنا را واده زیاده بازارونو نقل را لریږي کنه نه دې زبان ته پوسګي دغه ته پوسونه قرآن د کېنا سینه کې دې ش الله توفیق در بچلندینه قلا رشین نه احکار غلونه پدارشینه ذریه مذهب سره ال قاو سمع ما شهادت القلب ال قاو سمع ما شهادت القلب قران ته د خوګي دي خړه به حاضر ساتي ساوار د ټیکې نخرن موبایل او بانکي موبایل باندې <expectations> ګریزه نه کټتوئ اوره اصلي ترجمه تناسیو بیر ترجمه پادې قرآن پادې کې مسلمان په لسته کې چې مانځه کې لري ګراځي کنه مانځه کې نه ممات کې بار درځي د کوم ځای چې ډېر خلک مال دلی بسر کوډري اقامت کې ترې و درځي اقامت پادې کیلا تګیر او تګيري ولا پادې کې ولاړ شي په باندې مسلص مدا نه دا بیا ربي انا منځوم بیا د ادبی نه او د قران بیا د بنا او د کتاب بیا د بنا اده شهګردانه چې کتاب په دغه روش نه ودی چې اجازه نه کړه دغه بیا اجازه کتاب کتاب په اجازه نه کړه په کتاب بیا د بنا کتاب ته پرله حاضر ساتل نه چې توس لاړو د نورو سر مشغوله شنه غادي هم نورې ته وړل دي هم سره غادي ذبی ادبی جوړګل دم کې نه راکو او دې کې په قصصه په حاضر راکو دا د قران ادب دې چې ورته حاضر ساهي وګ بوم کې دې خاموش بوم کې نه اوړو ورته حاضرې سورې کاف وګورئ سماعات کې ان فی ذالک الذکر لمن کان له قلبن او القسم و شهید ان فی پديه قران کے بندے سورہ قاف کو درشم ان فی ذالک الذکر یقینا پديه قران کے بندے ان فی ذالک وہ پی ذالک خبر مقدم کو الذکر اسے مؤخر کو کفن طلب کے کفن واڑ نہ پے قران کی قران پا پاک کی فاندے ب قران پا پاک کی واز ب قران پاک کی نسیت پہ پا چا د فارہ یمن کان لہو قلبنا و سوچ دغه د فارہ پا ذکر د محل مرات نه حال داله شر فرز باندې محل د عقل سره زرا ذکر تعبیر د پهم نه فدرسو د فراسی بو فرز باندې محل داخل کی ما دی ذکر د محل مرات نه شو حال یمن کان له قلبن اغشال چې داغه د پاره فهمي په قران خوېږي خج په قران نه خوېږي امياني نه بسګي سوال سیمونه وکي با جنہ په خلکی د قران د خلق مندي مرد سوال سیمونه وړي داغه قران ترنو متو سوال سیمونه په پرځري عمل کې داغه چې دا فرض دي چې دا قران مستهی د قرآن نا احکام را باسی امام جوڑی گینا و دا اصوار سیمون بولینا بیسی بار دا احکام و گیار صحیح نیچی کولی اللہ پاک پختلو ایچی سانا قرآن دو کارواری سو او القصمان این فی دایل کر ذکران لی من القصمان مخمایاتا دیتا ما چې کنلین شي مختم شیئی مذکوری ما تو کمال قرآن پاک که پندیچا دفار لی من القصمان سو چه غگی شهید او شهید اور تہاجرای بس ذکار وکوا قران جی بانی یې نغه کیلا پر خبري مکو او دین خپل لا حاضر موبایل سره خپل ځان اخري پیښې مکو او موبایل سره مشغول ته ډرا څه حاضر کی او القاسم او شهیدو قرآن دو اگه دین الورتا حاضره یلخ پل حاضره که دا علم سوئی پا ذهن که ده نکیه نیجو که گوتبانه کارو که کا لگلو که سالی اصلان تو پریاد و خبره کې او دماغ ذهن که نکیه نیجو که اصطعین بی امینه که لکل که و بری خیل از منزان لا امداد حصیده و لکل که و اسطابع زیمان دا کاره ابل طبيع علم نصیب کول او خدمت ورکول دا دا بلتیا کا ورس مزال الله <تضح> تعالی دا غواړي دلکار وته کې او دا نو په الله تعالی چې الله پاک او زه یې پام راغادي او دا قراني پاک نشي شاعذ راته نصیب ته الله د خپل رضا راته نصیب دا ورته دی الله غواړي نو قران خلاف <تصفح> ته سوچ کول لور ته حاضر ساتل دغه وجنه قران ادوم داده چې قران خلاف په رمضان کې قایوای کنا نور سو ورته مختديان سږې سوچ کوي دغه وجنه قایوې کوشش دا کوي چې قران خلاف په کلی طریقه وي په کلی طریقه دا مې دغه ال پاس کولا کوله وي کی مختدیان په الفاظو باندې کوشش کوي دا ديونه کوي خیر ده که رمضان کې اوسړیو ختمو کې باغ نه کوي خدای هغه سو کوي چې دغه مقصد د الله رضای کم قاریان چغې دکاندارانی اړيکان هغه د قران د دنیا د جمع کور د پارا سره ګرځوري نل خو بیا س کوي او ختمونه دی خړي او یوه دې کې لا ختم پر راکړې بل دې کې ټیکر ځان له لوري شرک غړې خطر وروزه سم پځاتا و ایران اكو نو وس اول کی شروع کی یوش یوش ترسوږي ٹھیک هغړ لګړ لګړ لګړ دې په تای کوي ګاړته باندې باندې ماما نه څه بيغي یالدا وځي يوه رمضان کې یوه تارو هغه موږ ختم کړو لړې جمعات دي دې شو ختم اكو کړل ترېږي قرانو یې دا هر نرسو ځوړی کاری سره خبرو کنا کوم وخت هم په کوبري پیسه وګینه نه الله درځه ما جوهره د دې چی نه پیسه وتو یو ځای بیا وینا کوو د مور د دې وګورل غړي یو ځان کیدره تاخر وې نه کړل او ځان کیدره تاخر وې کی خلکو وینا کړل خو بیا ولې ال د پیسه ورپلي اذن پکې پیسه نه یو دی وینا بیا ما را تلل اجه کله را شروع کی چې په وله ورځ ما او بیا جو مسل کلا صدور سی بارے کرم دې دې سی بارے یو بن زګويګ ماره خپل اختیار وي پدې کنالو دې وزیره ختم کوجه قاری دا کوم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت بولې ته په دغه وړې د روزوبره جمله په یاد نه دی ځلګه مبتدا ایمان ورسوه خبره اصحاب الجنت مې قایز دې تمون دیوغه اوره دوباره دې دیو بیا دا د قران و د قران حق اجازه د ځ قران و ارشاد او مختديان او رساله روم ګورشي ستنم الله پاک راضي شي ها نا او د مختديان هم پیدا شي په قران کې رسول دي دیو جنا علماء نه خلقای چې قران پاک د ذریو زنه په کامه دا د قران ادب نه دا د ډیروړو نه پکوم ما د قران رسول د قران ادم نه رحمت الله له دا تفسیر د برهان البرهان فی علوم القرآن د 10 ټول جله کې اورېخه تفسیر نه ځانې جواله پاره وای نه اول جده ها او صفحه 455 دې مستقل باب چرته بابون فقرات پی قرات قرات القران بلا تدبر بابون فقرات قرات القران بلا تدبر مقروء دي چې بغیر د سوچ نه قران تلاوت کی بیا سوي تکرو قرات القران بلا تدبر وعلى محل حديث عبد الله بن عمر لا يقه من قرئ القران في اقل من ثلاث اذا دروزنا بكما قران وين ن هو شبينا ابو ايش بك قران ولي كان نعود لا يقه من قرئ القران من ثلاث اذا دروزنا بكما قران وين ده بك جدير الهولنا بكمه من القران وين دي القران وقول مسعود لمن اخبره انه يقوم بالقران في لكن عبدين مسوس تشويف ثاني كي خو يشكو القران وي هاورد سويه اهز كا هذه الشعر اهز كهذه الشعر غرغريو كلو رسو تلواریو کو پسند تلوار د شیرونو سنجي شیرونو سره په با تلوار باندې ولی دغه قرآن د شیرونو سنجي په با تلوار باندې داسه دغه دا قرآن حق نو احزہ قاهي شعر تلواریو تلوار د شیرونو دزې تلواریو کو لکه د اشعار په دسو کې سره تلوار کړي د اشعار په دسو کې هو وقار رسې بقران کې خو په قضا راځنده خو تا شعر نه دی قرآن نه دي شعر نه جوړو دیس ایز قران ویله کې شعر نه دیسې د قران د څان محروم شه کله شعرونو وارس ثواب کیږي د رسول نه بي السلام د خوارجی په صفت کی ویلوم یکراون القرانا لا یوجاوزو تراقیهم ولا حناجرهم یکراون القرانا قرآن ولولي لا ناجذو تراقي هي داغه مرکن نا خپل تناوري ولا حناجرهم ده مری نه خپل تناوري مرسي په مری کې واعظ نه کوي خپل تناوري سماره په مطلب کویږي انې په عمل کیراوي زمهم به احکام الفاظه و ترک تفهم اليماني علامہ زكري الرحمن الله له وی تخواري جو بډي بس بیان کړه زمم بی حکامِ الپازی چی بھی الپاس لکئی لکا دی زمانی قارین الپاس خوئی لیکن تو قرآن مارن نہیں تکی پرٹول کال کے خوزگار نئی اپ رمضان کے پر رمضان کے قرآن پکو تک چاہ تکی ٹیکی زاندلہ کڑی کنا ٹیکی شروع کڑی یو دیکی ترائی کڑی پینز ضرور کڑی بند دیکی لز ضرور کڑی دله کې ځان نه جای په کلمې باندې ګرځي په انکه کې دغه مواردای نه په رمضان کې به ته غنواز غنه نظم مهم به احکام الفاظې مون علم زره بشرح د عصوي د خوارجو بری سر باندې چې الباس لکئي کوتر کې تفهم ال معنی په معنی کې سوچ نه کوي په معنی ځنه ولی خلک د پنځه جریان مبارک د خوارجو دا سګي صفت نقل کی چنده خارجی صفت جب قران راسون الی بخیله قر کا پروسیو یا دا پر قران می راسون به سی لا یجوز ترا تیم ولا حناجرم اب علامہ زربشی رحمۃ اللہ علیہ اول جلد 455 کې سوین ذم و بیح باحکام الباجی وترک التفهم المانی دا وو دا بډی بډی من کچی هغه بال پاس شیخ با مطلب زانه کوو کو قرآن مطلب مطلب زانه کوو کې قرآن دا په خالي او په ځل کې شو دا سوچو ګړدا و شو دا 200 230 اوبه لشو ما چې راول نه را